Това беше първата лекция. Първата идея Исляма за здравето. Само той, чрез своите раби, изработва правилните лекарства. Чрез пчелите Аллах създава меда за лечението на хората. Всяко правилно лечение той го ръководи, той го държи в своите ръце. Твоята болест може да привърне минутите в часове на поклонение към Аллах. Болестта е верен съветник, който ни предпазва от скрита по-голяма беда. Ти, който си болен, имаш право не на оплакване, а на благодарност и търпение. В болестите са скрити много негови сияния. Има болести, които топят животинските страсти. За някои хора болестта е здраве, а за други хора здравето е болест. Чрез търпение временната болест е избавя от други вечни болести. Затова някои хора изглеждат правени, но страдат, за да изкупят нещо и в бъдещето и после да бъдат свободни. Изтръгни корена на болестта, Това е старото безпокойство. Става въпрос за тревоженето. В тревоженето няма вяра. Безпокойството е критика на Божията милост. Това е упрек към Божията мъдрост. Най-искреното нещо от благите дела, това е болестта честна, искрена, идва да те научи на правилни неща. Без заобикалки. Въпросът е как ще я приемеш. Аллах, той решава лекарството, той решава ихцелението и той решава дали те да действат или да не действат. Най-благородното и благодатно лекарство е словото. Пази се от словата, които изричаш, защото те могат да те пленят. Една крачка в името на хигиената е по-важна от сто крачки в името на лечението. Знание, което ни води към Бога, е болест. Болест е, когато, когато в днешния свят безрамието се аплодира. Най-важното за изцелението е бодността и любовта към Бога.